Гість з храму предків, я прийшов з храму предків стріпілля, 50 мандрував я століть, бачив війни і мір і дозвілля, оріянські шляхи їхню кміть. Мага врату врочисто дарую, поколінням грядущим прийміть, дай тліну, святу золотую, людство світлом новим освітіть. Людство томиться в тьмі, кончу треба, Мозок кормом новим годувати. Україна покликана небом, Хід Європи новий, показать. Сонце рідної віру, віри і волі, Буде мислі родити нові. І поклін племена сильній кволі, Українські складуть в голові и поклонники Маркса и Будды, Магомета Иисуса и тьмы, и немудрые и мудрые люди схочут бути новыми людьми. Мысли любленные мною черпаю, я джерел духа предков моя, краще Иисусовых чуд, краще раю, житетворно дашь Бога земля. Я дитина Дніпра, сонця грому, ритм моїх почувань не простий. Він походить з до Дажбожого дому, вічно рідний і вічно святий. Я родився в безсмерті, безсмертих, я годований серцем землі. З дом моїх золотих і скрометних людство створить нові кораблі, революції духовної волі. О, планетний людський океан, буде честь на твоєму престолі, як пробудеться люд, мій титан. Люд пробудеться буйно і мною, у собі возвеличить себе. Я безсмертний вогнем і тобою, рідне небо моє голубе. Ти, що сонцем ранковим у серці, і жили, і любили, не мруть, буйно квітнуть у сонячнім герці і в безсмерті безсмертям живуть. <плес> Баш, злякалися, це файна, вірю, їм, я ще кров моя мої очі, що, <плес> лякаєтеся, файна, ну. Я дитина Дніпра, сонця грому. рік моїх почувань непростий. Він походить до ж Божого дому, вічно рідний і вічно святий. Я родився з безсмертя безсмертних. Я гадований серцем землі. З ду моїх золотих скрометих людство створить нові кораблі. Революції духовної волі. О планетний людський океан. Буде честь на твоєму престолі, як пробується людьми, Титан. Люд пробується буйною і мною, у собі возвеличить себе. Я безсмертний, вогнем і тобою, рідне небо моє, голубе. Ті, що сонцем ранковому серці і жили, і любили, не мруть. Бой не квітнуть у сонячні герці, і в безсмерті безсмертям живуть. Вірю їм, я ще кров має очі, не помруть у серцях степових. У День Сонця і в буряні ночі я судитиму духів лихих, не хвалитиму зрадників. Кволу яничарську любов і спів, і мудрість мілку ніско чоло чреволюбних її вчителів. Не хвалитиму тих, що віками, Україну тримали в ярмі, добрі душі лякали хрестами, добрі душі тримали в пітьмі, я судитиму тих, що судили. Рідну віру на рідній землі, що в Дніпрі мою волю втопили, честь мою, мою і натхнення мої. Я судитиму тих, що судили і даж Бога і волю і ірати, і народ мій коритися вчили, вчили задом поклони складати. Я прийшов племена мої рідні, з ваших прав і джерел і страждань. І південні народи, і східні, Проти мене не підуть на брань, Проти підуть раби злоязичні, Щоб створити сад моїх дум. Лже пророк йде, ректимуть безлічне, Діти рабства, плекаючи глум. Лже пророк Баламут і безбожник, Левселенка глаголять вони, З ними Піп і владика вельможник, страхом, стомлені рабські сини. Я речу, заблукалі, вертайтесь, рідну віру беру із небес. Відчиняйте серця, не цурайтесь. Я на радість народу воскрес! Я воскрес і духовні кайдани на душі розірвав Земляки, кличу вас, заліковуйте рани, Єдна стріньте, грядущі віки, я самітний, мандруючи світом, і історичну адресу пишу, стиль гарячий, як полудень літом, вибачайте в дорогу, спішу. Я без пляну, без примк, спекуляцій. Боголюбна, обожнюю світ, храму віри моєї гораці служна ганев, обдимлений мід, де ка розтоптані квити, владних дум, де оселі рабів. Тим ямним багатством чадіти завжди мусять на славу катів. Я хвалити ніколи не стану. Світ традицій підступна чужих. Понад все возвеличу я рану українських героїв німих, безім'яних синів України, непокору, хотіння і сум. Воскрешу, щоб устала з руїни віри рідною праведність дум. Дум без хитробудного чаду, без квилінь і лакизних сердець, що палки на приманливу зраду, боязливі наспротив і герць. Мати земля, я хочу почати, хід священи у древність віків. Хочу мислі в барвінок убрати в чар майбутніх окрилених днів. Мати земле чолом я складаю Дочкам древнім твоїм і синам і тобою в тобі оживаю, нанеметничу славу вікам. Людемі, розгадаєш минуле. Той сучасне мудріше збагнеш, буде серце до рідного чуле, як чужих мудреців проженеш. Люди мій, шашель духа чужого, що ховається в міті Христа, всі зерна роздорів премнога справ чужих блекоти вироста, не хвалі, мудреців що хрестами, магнетичним кличем і личам роблять діток твоїх крипаками, І тримають під лезом меча. Познавай чужу мудрість і чвари. Та не пий із їх дзбанку вина, Бо загубиш себе, рідні дари, І сорочку свого полотна. Я йду, щоб речисто сказати, Хто не знає минуле тому, Буде тяжче майбутнє зустрічати, Як безхитрому люту зиму. Нишкніть чесні носитоли чаду, греко римських кадильниць і тьми. Я йду і святиньки в граду, Сіять зерна святі меж людьми. Воскреса в моєму серці вогнями, рідна віра святої Руси. Я йду, як володар шляхами, мага віри, звиттях і краси. Я ратай легендарної слави, Рід... віри рідної рідного дня. У духовній святині держави мисль народжена мною моя православні раби і поети. Пишнотливо торочить, що ми, дикуни, що нас авторитети рімогрецькі зробили людьми. І торочить, що нас у Славуті, наче стадо сліпих баранів, охрестили і стали закуті серце крила дніпрянських орлів. Кажуть грек у старім Києвграді. Став духовним жрецем на Русі. І для нього були на Заваді українські обряди усі. Русь була на Русі на Заваді, грек володар і серцей ума, православні раби, будьте раді, віри вашої більше нема. Хто ми є азіати Монголи? вічні варвари диких степів, що йдять без вогню і без солі, і авгорів і грецьких попів, хто ми є, чи ми мали, мирну, самобутню науку життя, непорочну снагу і солідну, як свате материнське чуття. Біли негри ми нині огоре, ми не ми, у нас є не своє, Розп... розлила стуга наче море, по степах, де народ мій жиє. Хто ми є, діти церкви святое, у які замість матері жить, замість мудрості возластупое, аллилуйщини є виний стыд. Хто ми є, байстрюки Візантії, вівці стрижені римських обгор, чи духовні пігмеї німи, що бояться тривоги і бур? Хто ми є, безсоромні лакеї, зайдь московських продажні сини, що сідається нині своєї, полюбивши чужі ордени? Хто ми є, гнучко шинки черви, архідурні чужих вівтарів, що свій ум, свою душу і нерви збагатили інстинктом рабів? Хто ми є? Славний рід Чиотара, християнських смирених овець, котрі вілят жуди Авраам Сара, перша мати і перший отець, предків дух, мені сказав, відчинити історичної правди врата, люд рождений в тюрмі розбудити, що воскресли хотіння й мета. Ми, тріпівці, народ, що Європі дав божественну кміть, перший мід. Наші предки в біблійному потопі не топились, як грішний семит. Наша рідна земля була раєм, де зродилась орізка сім'я. Нині правди цієї не знаємо, ми свого відсуралися я. Древня Індія знає, що роди, світлооки на конях швидких, покоряючи гори і води, знад Днепра прилетили до них. І над Індом створили державу, і назвали її тоді Киш поколінням майбутнім на славу, груз у землю дровицьку леміш. Ор великий і славний наш Тато, не збагнена ніким його кміть. Світ дівується, як сонце і злато, сотні орських буремних століть. Німець хоче, щоб Німець навчався, тверде вірити орице це Год котрий інд покорив і почався, з нього індогарманський народ. Ні, не немці були це не готи, гот боявся коней, як вовків. І не греки, скажімо, без турботи, чорні очі у грецьких богів. Україна — це зло на твоєї житетворної нині, з, нині землі. Вишив Орій Трипільський Антиї, в перші світі людські королі. Україна, це ти колихала оріянських народів старо, славно рідну колиску навчала, серце розум, молиться, добру. Лік п'ять ж тому наші предки, дикий шал, загнуздавши коней, і шкіряни, вдягнувши жилетки, до індуских примчали дверей. Ми – древніші, як Ной Аврамсара, і казковий библийський Самсон. Чисто ми – оріянська атара, що народам дала пантеон. Дивних ведів тварінь чар на мету, де владарствує огні і ом. Від Дніпра до індуського степу води і гори нам били чолом. З нами дій вішов всяєва сварога, ніжність Лелі і Ор'єва кметь. І наткнення священна да Бога, і морена на кістях лихоліть, з нами йшов опромінений огні, грім марути, і мокші сльоза, рідна віра священний і Бог. Ні, серце наша духовна краса, предки наші старіші, як чада, елогімові з наших племен, кемерійська хсовська стада, да Теча В Перше світі родилися вої, що з Дніпра по египетській Ніл. Мчали летом стріли золотої, чудотворною спритністю бджіл. Кінь і віз, перший транспорт людини, в українській зродився землі, і пішов до племен Акадини, до Египту в Семітській краї. Ми – палазі, старі оріяни. гейська культура – наш труд. З Альп наклинули греки-доріани, вбили жителів мирних наш люд. Ми – сумери, на долах Єфрату, квітлі наші міста. Зікурат, українську святиню багато, ні халдей, ні ганбів, ні акад. Ми, сумери, потомки Трипілля. єдне слід наш розкопаний ур. Роботящі ми, діти, привілля. Сад створили зіфратських баюр. Ми, легенда, звитяжні гітіти, що спалили старий Вавилон. Присмиріші акадів леліти, внук Саргона не смів про свій трон. Україна твоєї колиски вийшов славний яксоцький киян. Пив у звар він з Кріпільської миски, був міцний, як дніпрянський тарпан. О, кияне, тобі фараони і жерці сина Божого Ра, чесно били доземні поклони, як владиці Святого Днепра і синайські худі козапаси, а зазел їх пастуший бажок, несли шкіру для нас пах прикраси, первородних дарили доньок. Українці в старій Фелестіні, що тоді не жили там жиди, полишали розкопують нині древнеславні трипільські сліди. І в єгипетських храмах Амона скарби клалі жерці з знахарі, що в долинах Амонського трона гикси правлять трипильські і старі. Потім скити могутні і славні внуки гиксів, володар скарать, прославляли походи придавні, рідний звичай і рідну печать, де орданські течуть, мутні води, був скітоград тепер бечан. Там колись українські роди мали грізних візниць – караван. Як повернувся Езекіль з Вавилону, глянь у Біблію, там він писав, що цар Гок із Магохського трону з трону скитів юди вскоряв. Гок летів, наче вихор! Тарпани гнали перські полчища жидів! Де Йордань він знечулював рани поленом чорноморських степів. Саваот – милітарне божище, Сема, Хама, Яфета – племен. Був покорений Гогом, що вище він не пнув з українських знамен. Фараон псеметих приніс дари, склав до них українських синів а жерці свято миру і чари, їжу нільських владик і богів. Бог Якова, грізний Єгова, був дашбога полонний, і України священа розмова, в Хананській звеніла землі. Дарій, перський володар на сході, Рим і Греція в нього раби. Тігром ріс у хоробрім Поході. Жадний слави звитяк боротьби. Гордий перс хотів скітську державу. За Ратустрі удар принести. Над Дніпром загубив свою славу. І тамузі золотисти хрести. Скид подібний на римського бога. Ліст до Рими Овідій писав. Степ у скіта, як скатер розлога, а в ньому моря буйних трав. оборони ромейські споруди, що в Дунайських стояли в степах, обсипалися стрілами люди, українські не знали про страх. Хто не знає про страх, тому сила, прав чужих б'є поклони до ніг. Страх людини розслаблює крила пористь спину, як мокрий батіг. Українські даж Божої роди, ви волі, згадка віків, От вас мудрість черпали народи євразійських долин і пісків. І з дажбожого роду родились. Хіміриз, іскіт, і сармат, частою палкою, як рідні сварились. Хіба з братом не свариться брат? Русичі імагогі, і магогі, іскет, роди кровні, відважні, старі, українцями стали і жити, мудро вміли колись на Дніпрі. Різд назви у світі ми мали, анти анти, хіба це не ми. Гарманаріха орди прогнали, вотські стріли стоптали кіньми. Українці, латині і греки, три народи в Європи, які своєрідно зростали і меки, рідні мали свої присвяті. Русь арматія римської короні не склоняла ніколи чола, не була як то раб на препоні, самобутність свою берегла. Берегла своє покони, рідну віру і мудрість свою. Не могли чужинці гагемони чесно Русь покорити в бою. Був учителем греків наш славний Анахарзіс, Анакр, Скід і про це написав хроніздавній грек-старий мандрівник Гародот. Він писав, що землі Бористенів, а на Харзів мудрець завітав. Перший в першій світі тоді для Геленів про безсмерті душі розказав. У Атенах тоді не жили ще ні Сократ, ні дівак-демокрит. Лише століття пізніше вони ближче знали правду, як їм дав скид. Раб в Європі родився, як худоба. Римлянін — півбажок, раб — це річ. Для одних радість — блага оздоба, а для інших — покора і ніч. Стало так, що купці сіудеї рцалі візти про чудо чудес. Ніби був Бог рабів та Ромеї вбили Бога цього, і Він воскрес. І возніся, як Август благає всіх бездомних, голодних сліпих, не любити земне, обіцяє, він безсмертя на небі для них. І набити з юдеї. Гласили, що син Яхве, святий Мошіях кине з неба такі грізні сили, що із Риму сотвориться прах. Марс не Бог, сина Бога святого. Рин, Рим убив, та Він прийде карать, римську знать імператора зло і рабам буде царство давать. І єднались раби темне гнання, обнадіяне митом Христа, їх принадно манили незнані, солткаві небесні врата, бунтували вони суса Віра. Вчила їх не боятися мук. Тужно грала Неронова ліра. Конвольсійно здригався Канчук. Римський раб брів покерна на муки, приклинаючи рабство і ром. До небес піднімав скуті руки, бив Ісусові щирий чолом. Рим у шалі розпусти в знемозі у бунтах фанатичних рабів, попросити безславній тривозі в бога рабського ласок зумів. Стали нові жерці рабам прісно, благомовить, що Рим за Христа кличе бити поклони, бо, звісно, де покорність душі – чистота. І, став, і Христос став Спасителем Риму, понтіфікси, модерні жерці, темно зграю робів незличими. Хитро смирять з Христом у руці. Чудо, чудо святі стоязики, Рим імперські Христа возлюбив і апостольські правди великі, ритуалми Марса покрив. Ваш Христос. Ні сколоби, плебії, імператор рече Константин. Буде Богом державним Ромеї, не мінаєте імперських доктрин. Раб у рабстві як був так і буде. Віра інша, а влада стара. Я є Філокристос, хто осудить моя святість, лишиться добра. Християнські жреці почнуть вчити, щоб раби поклонялись мені. Рабським Богом рабів присмирити найвеличшу мудрость землі. Волю, волю даю християнам гнути спиною, тягнути ярмо, поклонятись Ісусовим ранам і моє восхваляти кермо. І раби християни в неволі вільно стали молотисть Христу, хвалять щиро одуреній голі, римську знать і корону. Їм неволя тепер Богом дана, їх покора наука Христа, імператору честь і осана, влада ката, тіара злота, англікани іспанці і гали були в Римі невільникам крам. Рідні віри вони повтрачали, поклонялися римським богам. Мову рідну забули обряди, честь своїх волелюбних богів. І закуті шукали розради біля римських старих вівтарів. Рим нове сотворив Слово Боже. Імператор — це воля Христа поклоняйтесь раби, допоможе, да вам на небі молитва свята. Англікані, іспанці і гали забували про волю свою. Понтифікси за це обіцяли їм солодке життя у раю. А як Римська імперія впала, раб на римський маневр став тоді дім новий мурувати не пропала, римська вдача росте не в собі. Русь жила загадково загадкова й принадна, світу знання, знана її буйна рать. Візантія сусідка досадна, шанувала даж Божу печать. Знали перс, Єгипет, Юдея, знали греки і гордий латин, що вогонь русича Прометея, Творить свій Богом люблений чин. Святослав водив Русь у походи, він Ромеєв Хозар, присмиряв, покарялась йому гори води і поля світанкових заграв, і не вірив він, у чужого не вірив він Бога. І ромаєм казав йду на вас, і з небесним тресутям дасть Бога, перемога прославлює нас. Не хитруйте, Ромеї прокляті, ясен волі і слава Русі. Меч мий кутий і сонця, і в златі ходить Русь, ми, Христоси, усі. Добрий жиду у вас Богом, бо рідне, вашим духом рождене зерно. Злом Спотворена капля негідна, Гордо глянути в наше вікно. Дуже хватів шлете, щоб хапати У духовне ярмо Русича, Щоб кропити його І продати за соліт Чи шматок калача. Оромей, ніколи, ніколи Вам не вдасться мене сповідати, і топтати квітучі подоли, де живе моя Русь, моя Радь. Наші предки любили Дашбога, мудра рцали тоді Саваот. Цей ідейський стратег перемога, він чужий і жорстокий, як Год. Бог Жидів, Елогім чи Єгова, він для них, як для нас, є Дашбог. Каже, буде, в нас мудрість готова з Богом рідним печар перемог. Віри різні на світі, як різди, є на світі народи і край, та закони існують залізні, що найкращі обряди свої. Матерів є на світі багато, та найкраще з усіх матерів рідна мати, святе є злато, непідкупна краса. Теплих слів. Авраам у житів прародитель, Сара рідна прамати у них. Є початки свої, повелитель, є святині, є розум і гріх. Наше рідне поход від роду Оря, тато Росії праотця, що дав ім'я і мудрість народу, і дав нам наші риси лиця. Лель, замріяна мати святая, родителька наших племен. Оря Лелі родина благая, там зросла, де плеве Бористен. Святослав – завойовник дитина, воєвничих тріпільських племен. Україна роди бога сина, солодику царів і знамен. Щоб ослабити Русь, треба вбити віру внуків дашбожих спалить, вівтари її славне втопити, символ сили дашбога ганбить. Треба дати їм віру Христову, щоб розм'якнули їхні серця, щоб росич віддав зброю кров і корову, душу і для гречина Отця. Треба їм обіцяти спасіння во Христі на святих небесах, щоб вони нам давали насіння, піль своїх і молитви і прах, а димом кадила, ладан легко притуплює ум, щоб русич не хотів брати вила, зайді в хитрість уздріши і глум, зайде з Греції готі Риму. Русь хотіли хрестити, рекли. Щоб ми Богу молились чужому, зайшлі правді свій ум віддали. Внук даш Бога – мудрець ясновіда, тихо мовив з витяжним братам, що не Бог на Русі – син Давида, і науку давав русичам. Русичі зайде хитрі, як змії, і голодні, як хижі вовки, хочуть ваші серця і надії, як тою рибу зловити в сітки. Під їх усміхом схована трута, під їх вірою змова й обман. Єрей, знаний з давен баламута на росі ставить грецький капкан. Всі біблій, біблійні пророки юдеї. І на вищу мораль цю ховать, поклонялись до правди своєї, і спішили чуже проклинати. В Ізраїлі було колись багато ізраїльських богинь і богів, сирафими, Тельця, золотова, ель, мойсеви, роги і гнів. Нога Божа народі всі мали, нога Божа було, було і в жидів. Садукєй його скасували, в Ізраїлі наказом царів. Садукєй, цар юдейський Йошія, однобоже наказом створив. І сказав, вчувши це Єремія, що Бог Ягве богів покорив. Нині є на Росії України наші рідні законні боги. Не черпають вони з Палестини ні любові, ні слави, ні снаги. Мудра й руса глава України, одна Божа сама утвердить, їй не треба чужої доктрини, щоб чужими шляхами ходить. Бог один та про Бога існує, не одне на землі поняття нам нехай чужинець не диктує, як нам Бога любити життя. Правда Божа, коли не є наша, то і нас у тій правді нема. І чужі нам вівці і паша, і молитві святих, і пітьма. Я прошу вас, браті мої рідні, не схиляйте цю чужинці чола щоб росли ваші діти свобідні, щоб в крові непокора жила, щоб росли рідні мислі літали в небесах самобутніх натхнень, щоб ми правду самі укріпляли і щоб в ніч була наша і день. Наші діти народжені нами нашу мають красу і наш ум. Полюбивши чуже кріпаками, жити будуть вітчизни на глум. Ім'я Бога у нас не Єгова, жидими, брати, русічі, в нас, даш Богом, є рідна розмова, і обряди в нас є і мечі. Ягва рідного казку Месея, до небесних висот піднесли. вдатні жиди є ідея, жиди світові Бога дали. Чужина нашим дітям дасть волю, рідну правду ганьбити й діла, і забути себе свою долу, долю матері добро, що душу дала. Кажуть, дав нам Ісус воскресіння, і любов, і душі і за правду святую гоніння і божественні догми чужі. Не бери земляки мої мудрі, дар спасіння з долонь чужини, бо зів'янки в тьми і як шудрі вирок вам прочитають сини. На юдейських шляхах Емауса не шукайте любові і кпин. Не просіть притулку в Ісуса. Він не вами народжений син. Святість рідна не створена вами. Честі рідної вам не дає. Учить вічні бути рабами і вас вашою мудрістю б'є. Всі живі втарі ритуали, найсвітліші пророцтва і діла. Гріх чужий і любов зображали, тим людина роділа й жила. Душеловів чужих гнати треба, їхня віра принадний капкан. Ми без їхнього пекла і неба. Знайдемо Бога і соремо лан. І полюбить брат, брата, як брата, і сестру, як голубку сестру без святих чужаків і без ката, ми про славу матір старух. Ви, чужі вівтори ритуали, найсвітліше пророцтва і діла, гріх чужий і любов зображали, тим людина роділа і жила. Душу ловив чужих гнати треба, їхня віра – принадний капкан ми, без їхнього пекла і неба, знайдемо Бога і зорима лан. І полюбить брат брата, як брата, і сестру, як голубку сестру, без святих чужахів і без ката, ми прославимо матір стару, Недос... недостойно чужими краями, волочитися і віри шукати, кращі ріки хай будуть богами ніж чужинці поклони складать. Бог чужий — чужоземна наука, про чужих легендарних дідів. Не шукайте, бо це буде мука на чужинах божественних слів. Якщо в рідній Росії є потреба віру в Бога єдиного мать, то, принаймо її просто з неба, з рук чужих недостойно приймати. Внучі, гордий, дашь Бога ніколи, бідним зайдам твій рід не жалів, дати хліба шматок, дати солі, дати миску смачних пирогів. Внучі, горди дашь Бога правдива, рідна віра твоя і твій меч. І постава твоя гордоліва, сила мужня гартованих плеч. зайде Богом юдейця прозвали, що був тихим смиреним ягнем, із з якого трішкири здирали, і сюртук віддали картярам. Ми не будемо богів бочувати, і кадити не будемо їм. Бог один, приготуймо сплекати рідну мудрість у серці своїм. Ми богів не вбиваємо людину щиро любимо, як Божу печать. Про криваву Христову кончину нашим дітям не хочемо казати. Ми не хочемо, щоб в час, даш Бога, діти волі, любові, добра. Біля рідного мали порога, муки рабіна кров із ребра. Внучі горди, даш Бога, могили. Рідних предків святиня твоя, множ нащадків і множ їхні сили, будь собою, як мати, земля, не сумуй чужим сумом, красою, не красуйся чужою ущерть, ти свободою вкрий золотою і життя своє вільне і смерть. не немудро приймати, віру предків чужих свою, нечистивим поганством прозвати. Возлюбивши неволі петлю. Нечистиве обчисть нерозумне, Рідних предків чуття врозуми, Сам життя сотвори многодумне, І людиною будь між людьми. Рідна віра, коли не є добра, То зігріє серцем добром, Щоб була вона мудра і хоробра, І свята, як Брагмана, Ро, Брагмана Ом поняття про божественну сутність, де до духовних вершин піднесіє, де сучасна велика майбутність, повна творчості сили краси. Дбай, щоб квітнув, як зорі весною, самобутньої мудрості сад, болем радістю квітам сльозою, грій молитви свої, свої і свій лад. З дум, що любов'ю багате, І вогнем зореносних натхнень, Нехай будуть молитви зачати І твій вечір, і ранок, і день. Правди добрі, Христа і Магомета, Та святі їхні правди чужі, Раджу я і чужого намета Не нести в рідну хати коржі. Краще грудку землі вмити кров'ю, Рідних предків зігріти в руці, помолитись до неба з любов'ю, ніж молитися до вас, чужинці. Мудро чоли і серцем дитини, предки наші великі, як світ. Їхня мудрість, духовні перлини, самобутні й міцні, як граніт. Роз себе бережи, чужий, міти. Віри, зарешті, це мачуха зла, що не може сердець обігрити, не прикраси думками чола. Україна моя, серцемовна, духам будь непорочна злота, щоб жила між світами духовна, українська твоя чистота, чистота почуттів це окраса, душ твоїх, твоїх прав і ума, як душа на чуже світло ласа, в неї рідного світла нема. Як ти рідної віри не маєш, то і тебе в твоєму серці нема. Рабську мудрість ти рабством ласкаєш, і твій світ облягає пітьма. Правду треба ректи в Україні, самобутню, як сила землі. Сміло йдіть у світи завжди й нині, ду моїх золоті кораблі. Рідна віра — це тайни народу, що живе на границях світів. Рідна віра – це скарби свободи, велись слави трипільських орлів. Рідна віра – це ті ритуали, що вели Україну в борні. За правічні святи ідеали огнищанські дашь божі вогні. Рідна віра – це віра правдива і правдивий єдиний Дажбог, Не просіть у юдейського дива всепрощень нових чуд перемог даж Бог совість і мудрість народу, незалежності – символ святий. Він безсмертний безсмертністю роду, завжди рідний і завжди живий. Рідна віра свята самобутня, народилась як дуб із зерна, для народу плекала майбутнє, із народом як сонце жила. Рідна віра жила у булинах, в материнській усмішцій сльозах, у сумних світло світлочасних хвилинах, у багатих і бідних хатах, рідна віра, слабідна говіня, куль свободи і дух прородців, непокорна свята і терпіння степових українських орлів, рідна віра, учителька волі, окремішність, зоряний щит. Хто без неї живе, той без волі, той сумний, як розброєний скит. Сонце рідної віри, це воля, що родилась із мозку віків це квітучість науки — це доля українських святих матерів. Їхні муки, їх радощі сльози, їхні, їхні струджені руки серця. Їхня ніжність — ніжніша мімози, їхня не немає кінця. Вільно квітне народ, що всевічно рідну віру свою береже. Як отразять цей скарб, то трагічно, буде жити, любивши чуже. Чистий розум уміємо опликати, як святи почуття, чи женець, не зуміє тоді вполонзяти добру кров в наших гордих сердець. Візантія, це ти умертвила, святослава лода дня, християнським кропилам прикрила всі криваві ромейські діла, візантія ромейська затія, лицемірна золочина брить, кожен погляд її кожне діє, ритуальним шаманством хитрить. Зараз себе, щоб прийняти правдиві грецькі догми і грецький канон. Грек Владимир і щасливий, сяло вправду на твій княже трон. Зрадив князь рідну віру, гречіни, діву грецьку йому віддали. Рідну віру Русі без причини, на наглум підняли. Греки Русь заходили скропити, о лукаві афонські ченці. Розп'яттям вдалося, вдалося втопити жезл Русі в її рідній ріці. І з да ж Бог вкиго раді, внуки в нього це ті русичі, що гречину рекли в Цареграді, безвідмовно складати мечі, бити ідола квапались греки, сум гіркий, бачачи русичів, не потрібно вам рідної мекі і священа владарських мечів. Бийте ідола, мучте, паліте, визричалий реї, дашь Бог. Не мене, а свій ум пожалійте. Русичі, я ваш клич перемог. Я ваш дух, схаменітіся, внуки, вас Ромеї уводять у блуд. Прийдуть в гості до вас сум і муки. Мені кара на Русі чужий суд. Я ваш дух, і просите я не буду у рідних синів, полюбили чуже дух заглади, зробить з вас злі отари рабів. Піде брат проти брата, брата злобою, Русь святу чужинці розберуть, ваші діти гіркою сльозою, долю в ярмах свою проклянуть. Я ваш дух, мої рідні діти, я не ідол, я ваша любов. Ваші радощі, смутки і квіти, Ваша слава і воля і кров. Я ваш дух, я і ви одна сутність, Одне єство і воля одна. Неподільний минуло і майбутність, ваше весне святого зерна. Не бічуйте ви, Тато старого, Не вкидайте його у ріку. Під опікою Бога чужого, Ви дістанете долю вірку. Образ ріднища гідно віками, Множив єдність і волю Русі. Бив убитий своїми синами і отопленими в Дніпрі, вбили тата, святого Дажбога, неживий, мовляв, ідов, ідол, кумир. Грецькі мощі живи, перемога на Русі воцарівся чужий клир. Грекам Русь поклонилась правдива, віра, бачиш, прийшла з чужини, піп кропила, піднявши щаслива, Русь Дажбога свого розіпни. Володимира нам поклоняйся, ім'я Грецька приймай, базилей, хрест целуй, своє, свого ім'я зрікайся, на очах своїх рідних дітей. Базилей, це царьох, що покірно імператору служить, так є. Хто полюбить Ромеїв привірно, той і ім'я втрачає своє. Рідну віру Росії пусти димом, попали, оскверни, порубай жона в тебе, грекиня, тож з Римом, не комуйся за Грецію дбай. Казку слухай, Андрей устромляє, грецький хрест над обривом Дніпра, на твою Русь просвіщає, іноземним святилам добра, нинь твою, стару Ольгу, хрестили, і речали, Гелена ти є, ім'я грецька приймай, ми вчинили, щоб у тебе було не Твоє. Леда гречна, зез буйний з якою, на Олимпі мав мили фішки, народила Гелену з косою, як смугляве атенські дівки. Побратими мої, виничвантесь, що гречін у Дніпро вас загнав, і сказав русичі, присміряйтесь, віру грецьку Владимир прийняв. Присмиряйтесь, раби християни, над румезьким каноном тремтить. Ви, обидла, ми, базилійці, душі ваші збираємо всі. Ви не дбайте про свій силу і славу, про святі русичівські мечі, афон фон чтити, Марію Варвару, понахідне печить Калачі. Побратими мої, грек є греком, він Христові до горецькі думки. Зайда доживеться вашим чурекам, і вас б'ють ваші рідні синки. Світлородний, великий даж Боже, ти ісі з міст і воля Руси. Серце в тебе, як сонце пригоже, і як скарби святої краси. Ти живеш у мені духом волі, і вогнем, що освіжує кров. Предки, рідні святі мудра чоли, ви моя, а я ваша любов, ти живеш у мені, як надія, що не гасне ні вдень, ні вночі, я тобою народжена мрія, правдоносні духовні мечі, правда рідна, і воля, і слава, це даж Божа твоя благодать, це твоя оріанська заграва, це твоя небомся свячена рать. О великі і світлий даж Боже. Я твій син і натхненний пророк, Жодна сила скорити не може ходу волі моєї думок. Володимира, сину, сину рабині, Поще ранив духовність Росії, За твій блуд ми страждаємо нині, та на всіх перехрестях землі. Володимира, князь наш рідний, Ти не рідні діла карбував, Український народ, народ присвободній, Іноземним каноном скував. Ти забув, що твій тато людина, володарської честі дня, рід ромейський ганьбив огодина, кону ратнього ум твій кара. Ти, як раб прикляк... приклякнув на коліна перед Зайшним святим хитроном і на сором новим поколінням сповідався йому бив бив чолом о нещасний гречину, рідну святість до них положив, сам себе опоганив на кпину, сам себе на Русі покорив. Як ти смів у святім Кіастолі чуженцеве поклони складати? Ти ж володар Росії і на волі, хто і гідний тебе сповідать. Ти владар суверенної держави, ти духовний Росії автократ, ти братів повбивав без розправи, ти Христов і Мойсей, і Пилат, ти знаславив русяву рогніду, матір ранів і тати її, і прогнав, що пропало без сліду. Кроки князів у тебе святі, ти варягів привів Київ раду, щоб варяги карали киян, ти гречинів привів чинів зраду рідних прав на Русі. Ти, Каган, ти, Каган, що сп'янів чадом влади і свавілям затьмарив свій ум. Русь згубив на Русі грека Ради, рідний звичай поставив на глум. Ти, Володимира, зволів гречанам кепкувати над умом русича. В раді і зайди дали за силу меча, ти не словом вогнем і мечами, гнав народ мій у хвилі Дніпра, і тоді дуже хват із хрестами, Дух Росії умертляв, як мара. Я до тебе іду, Князь рідний, показати печать, ліхоліть, ти народ мій хороший і сбідний, у ромейську загнав хитру сіть. Легкодумно, Владимиру тато, ти святим став, а лютві рабом, що ослабив свій ум вільну хату, і прищельцям складає чолом. Гине совість Росії, є сила, що Ромея втрасла, як вулкан, захиріла, як курка без крила, як медвідь, що попав на камкан. Я її безборонна під тином, як забута каліка лежить, я родився її вільним сином, Бачив все це, і серце болить. Чим потішиш її, чим зігріти Рани, серце, душевну нудьгу, Щоб родилися в нас кращі діти, На владарство багаті і снагу. Щоб натхнені, даш божі поети, України прославили світ І створили на щастя планети Пісню радості Сонце не мід. Міт Ромеєв сьогодні вмирає, гаснуть пристрасти їхніх богів. Рідна віра моя воскресає на просторах дашь божих світів. Русь, оскітія мати святая, як все стало, ще ти не є ти. Я втру сльози твої всі благая. душе волі, добра, чесноти. О Ромеє, я іменем волі, благослови ваше кляну архієреїв, що в нас на престолі сіли зло і ману. Ви Христом торгували причудно, плещаніця й мощами мащами злом. Лізли в душі Русі всіосудно, вщили Русь бити греку чолом. Затруїли в мудрості слова, чужоземної правди мій люд. Помирати людина готова. Українська за ваш хитрий блуд. Нині кажуть попи, що гречини, Русь кропили загнавши в ріку, хто не хотів покоритися добили, хто тикав, ділив долю гірку. І що кажуть, що в царстві наше греки сонце й честь принесли, даби ми, канонічний, так каже, образ людських людей осягли. Ні, на чванці сніде, що гречини, і апостоли чесні жиди Принесли нам духовні пралини, лога схими і гнів сатани. Принесли нам чуже, щоб закути, наші душі в каноні чужі, Щоб розброїти нас і розути, наші нам дарувати коржі. Християнський вівтар для нас звили, мощі грека з юдеї ківот, Поруч образ котів, їхні сили їхні правди і їхній живот. В наших дітах вони врозумили, ні по-нашому це, щоб ми рідну віру в собі покорили, віме віри чужої і тьми. Вутлі, браті мої, вам, ромеї, не те світло, що треба дали. Ви з чужі гамазеї, совість рідну свою обрекли. Києграде столиця Трипілля і святиня орійських племен не владартимо наше безділля і безвихідь грядущих времен. Полохлива понура картина, тихе рюмсання чад розпіття, безпорадна адамська провина і без тупе каяття, а лялуйщиков тьма Київ критий, чорноризними юрбами тло, панахідне охляди розбитий, град Русі, де владарство жило. Десять тисяч монахів від чуда, чудотворних ікон владик, очевидно на наших приблуда, грек у нас на Русі чарівник. Імена русичівські, могутні, Ярополк Сатослав Вогнедар, справді рідні такі, самобутні, хтось поганством завеб, є, є як твар, хтось зумів нами нас покорити і назвати поганством наш ум. Щоб хотілося нам з рідного кпити, Він його потворив наглум. До сміна мати там діти, Пригаломшені кволі ростуть, І не знають, де очі подіти, І яку собі вибрати путь. Греку фейське поганство примила І всі гімені гречинські святі, Гине совість Росії, як безсила, Малокров'я дитя, дитя в животі. Гинне совість Русі християне, не в нас ні сил, ні дня, Мощі-мощі отці Васильяне, І освячена церкві сім'я, Гордість наша афонській святыні, І біблійний хам сет і ефет, І кущі, що ростуть в палестині, І нашрідний церковний поет. Замість ратних полків в нас затворних Пріподобний чер Чернець Варлаам. Теодосий, святоша Амфилохий, Меркурий и Хам, Пресномирний, Пафнутий, Апатий, Атанасий, Арсений, Занон, и Святый, Иосаф, и Панкратий, и Затворный, Чернец, Агафон, Монарх, Блаженнейший, Гаронтий, и Затворник, Мортирий, Сосой, и Мовчальник, Ануфрий, Леонти, Єсновидний чернець гоморой, ВК повний хапун піп туптало, І Олімпії припостік і тит. Навіть ночі святої б не достало, щоб оглянути цей колорит. У понурі сховались печери, І бичують свої телеса, і бояться мечів, як холери, як проміння ранкова роса. Прополоскані мозки каліки, що зреклися життя і себе, православні раби недоріки, їм немило і небо святе, їм йордань в голові та афони, примхи Риму, спасіння свічки. Мощі грецьких владик, страх ікони, і юдейських летосторінки, та ні, це русини, перехрещені бог від греков, спітніли чуприни, божий страх і міцний спотикач. І погні і худоба, і дихання дихання, зал... піст, міней і Божа оздоба, дух ромеїв та мудрі усі. Микола та і чесна Варвара, з можна, добрі таляри, сверший інственный жест. Река то все канонічна, що джида то Боже святе, а що наше глибке анемічне і зів'яне поки розцвіте. Розум наш запрягли у канони, вбили душу у чаді кадил, щоб Забули ми рідні покони, Животіли без волі і сил. Дим і хмари качують татари, І кипкують з Русі, що вона, Відпочивши військові отари, Ржою вкрила мечі стримена, Осміяла обряди наш Бога, Богатирською праведну радь, І сини, як охляла знемога, Вчаться зайду в п'яту цілувати, вчаться бути рабами татари, на Русі більш нема Русі, чорні, чорні клубочаться хмари ти прощань в небесі. Христо раді шукає рятунку, резких яблок життя без зітхань де немає хороб і грабунку, словів і солодких кохань, Від життя відригаються хирі, Душі їхні змарніла шиня. Тих немає, що смертному вирі. Русь, даш бож, нема, Заворожена Русь, Україна, В катакомбах чернечих дріма. Її мудрість я, чужа мудра ковтнула пітьма, випав меч із руки Києграда. Українки не родять богів, родять схимників ялові стада, і кастратів рабів. Суня страх подивитися оком на дежбожої степи татарва, Засвістили мечі ненароком, покотилась руса-голова. Хан і граді, Українах до шатр заганя, Непокірніх і тих, що не раді, Присвяхове просто допня, Злотоверхи монахи-дзвіниці, Візантійські малюнки-ганьба, Українки хіба ви ягниці? Де сини ваші? Де боротьба? Де поділися рідний буйтури, де священа дашбога варать, що тросла царгородом, що мури, попилила, що вміла вмирать. Златовехи, спасенній Андреї, Михаїли, Георгі, що ви, завди, Божі, святі фарисеї, у руїнах без сил і голови. Ви не наші, не наші, не наші. Ви не з наших родили з кісток. Ви не їли книжів, простокваши, пахучих, як степ, галушок. Зайди, Боже, вертайтесь додому, до святих козодоїв не вам. Русь, ганяти оскому, озвірили монгольським котам. Чорнорізні попи пресвятоші проричали і хан-дар Христа. Полюбіть його, святі мощі, стане щастям орда золота. І мечів у провалах не куйте, бо загинете все, всі від меча. І жасхана орди не глузути, він от Бога як ця каланча. Рав врага возлюби, як б'є вліву, правий щоку йому підставляй. Кінь і матір, і хату, і діву, і вітчизну отримаєш рай. Бо спасені всі ті, що смиренні, бо блажені всі ті, що мовчать. Христом люблені ті, що є темні, і щасливі всі ті, що клячать. Відрікати земного не треба, зброю корму багатих діжок. Вічне царство не тут, ви де... – до Не беріть гріха злих думок. Будьте мирні, покірні, як вівці, Богом вашим пасхальне ягня не сміхайтеся в піст, гарній дівці, гріх калючий, бо це як стерня, і не вірте й Артурам, пророкам, що даш Богові вірять це гріх, вірте нам і монгольським отрокам, і вкидайте книшені у цей міг, полюбіть Орду, бо так хоче Саваот і Святий Миколай. Пип Олимпий за вону пророче, присмиряючи юрбы и край. Винрече пострада, постраждав на Голготе, сын Давыда за ваши грешки. Будьте вдячни, працюючи в поте, за монгольские гливки, галушки. Шкиру мед вис сукною пшеницю и добротную худобу и девчат. Українську красу-блідоліцю з рук попів брав, як дань тоді кат. Християн со Христом християни видавали, як храм у Орду. Не себе видавали без шани. русоких дівчат кров молоду. младу. Православ'я грецьке приємне для іреїв і хана Орди. Мій народе, життя Твоє темне, як на спинах батіжні сліди. Ода Боже, Твої рідні внуки є холопами греків-татар, поневолний дух скуті руки, і з Христом, як чума, яничар. Ода Боже, прости, що втопили образ Твій у глибокій ріці. Над Тобою наругу чинили. Чорнорізні пришельці ченці. Не тебе утопили, а силу, що жила в твоєму імені, ти, їх караєш, дав долю без крилу, без вітяг, без надій, без мети. Хан попам і монахам лакизам, ярлик честі на груді поклав, сито мирно жило з чорним різом, а народ у неволі стогнав. Займаль, неймаль, ярлих хана, архіреї служили орди, і речали замвонів Оксана, Саот і всі грецькі святі. Кличуть вас до терпінні покори, сповідайте со страхом усі. Будьте тихі, немов мухомори, і в дар вдар дистанти рай в небесі. Щонеделі, щонеділі вони прославляли хана й муки Ісуса Христа. Українських дітей катували, Страхом пекла вогнем батога. Перелякані діти покірні, Їхній ум родить кволі думки. Почувана лякливий і лірний, Люблять бунт і повно... повнотні чарки. В юних душах плекали покору, Звички Равський байдуже і страх. Рідну віру святу без розбору. Умертвляли на їхніх очах, вчили бити поклон, поклони тремтіти перед образом грецьких святих, хлібом, сіллю, мечі чужі, стрити, дари Божі, закони чужих. Мій народ утрачав рідні сили, чужеземний молився богам, чужа віра його приучили, чужеземним служити панам. І в душі його добрій, як воля, згас вогонь володарських прикмет, в нас така вже хлопська недоля, мимрів їхній хлопський поет. О народі гнучка деревина, вірять внуки твої, не Тобі, це не жарт нерозважлива розква... не клина, де не полова на драній горбі. Алілуй, Єрей, Єрей, вміло, спритно тішить душі, він мах і мудрець, дружить з ханом орди апетитно, трудом живиться наших сердець. 200 літ ми в монгольській неволі поклонялись ромеям орди, івангельським святим бити голі, спини, спини гнули раби во Христі. Спала хижа орда, чорна зграя, византійських попів русичів, меч нової орди восхваляя, Побрила до московських царів. За вино, царських грамати злото, за іписковську шабську печать, прославляли московське болото, малороси учитись мовчать, православні були християни. Царь у вас, православный кивот, Ваши слёзы, Иисусовы раны, Аллилуйя, Свят-Свят Цаваот. Бья народ ми чулом, а я плачу, О, дожбожи, ци слезы твои. Люд стрижут, я худову лыдачу, Душеловы чужие на Руси, Бья народ ми чулом, честь складая, На зарею до них стыд таку. Руся хрещена етіку має, спантеличну темну гірку. І створилася дивна людина, хрест на шиї, ярмо на плечах, і ляклива, як бита скотина, як охлялий прибреханий птах. Пісня в неї – дзвінка солвіна, очі мов сумного вола, рабська доля гірка і мінлива, її прикмети, з невіря, її прикмети з невір'я дала. Відібрала людське преснь крові, роду рідного, расовий стяг, символ поту, страждань і любови, предка Орія, його життєзмах. І коли я сьогодні рабові щиро мовлю, да Бог наш Отець, що нам єдність давав, він, він у слові мав тепло наших рідних сердець. Раб Аборина каже, статує, Даш бог ідел, поганець і все. Ні, не вірю йому, алелуя. Савоот візантійський спасе. Я йому, мій обдурений брате, Мисль твоя у тебе не твоя. Хитрым зайдою, хитро зачата, Смокчить душу твою, як змея. Преклоняй себе, бо вот так где, Не ум твій, а наука чужа, Що твоим почуттям володіє, Йсть твой ум, як залізо іржа. ржа. Целого це також є статуя, Іноземный понурый бувант, Аллилуйя, рабы, аллилуйя, у вас панам лише чужий пан. И Моисей ебован и егова, и, и шадай, и тамузы христи, и на злотых иконах обнова, и киоты, и чудо, и посты. О чужа все на святись, у них Бог бач, а в нас кумир в них правдива усе, навіть радість. Інквізиції святих кров і мир. І канони у них, у них чуда. У них мощі заступних Христа, а у нас слабодушія буда. І, і холопських звитях простота. Їхня влада Христова держава, їхнє пекло і раси ключі. А що ж наша? Та рана Сльози, тьма для попа Калачи, Ми не ми, святість наша не наша, Совість наша Адамовий гріх. Ось така на землі моїй кваша імпортованих етіх потіх. Русь хрещена, чи діє диму, Многострадна, а наші попи. То до грека біжать, то до риму, сповідатись. Чоск... Москвинські чорти, і тітони, і перси даж Боже, кожний преце, щоб русь просвіщать, віє серце святе і вільможне то ножи, то хрести устромлять, спить Україна Русі сили, самобутній владарський обряд, у канони впрягли окропили в храмах грецьких сліпучих лямпад, благоденство тьма, рай, злочинців, піп, жандарм, торг шинок, каланча, і банкети царів, різдочинців, і кривава сваволя меча, гнутся ребра, кривавиця шкіра, розпинає русіч русича, бо Христова тепер у них віра і між ними дашь Бога нема. Є між ними усе братська зрада, чреволюб'я поза гайдук, і скалічний ум чорна рада, і злодійських немало в них рук. Дух чужий їх у їхній хатині, до зрадливих тренує думок. Христ Христу Ісусу молитися свині! Задам пасти розва шинок. Брата рідного, кликнувши гості, проклинає за папський догмат, і звеличе грецькі мощі християнський святий сурогат. От коли б Україна до Риму та ягняткам на сповідь прийшла, то вона б і Москву не сходимо йосифатовим духом, Змела. От коли б Україна служила православним московським царям, не скорила б є папська сила, і чолом, і чолом би не було ляхам. Ось таку присолоджену пашу українські ласкують раби. Потім жалісно плачуть, хто нашу Україну спасе від ганьби у пітьми живете, полюбивши філософію рабства ганьби, самошани собі не лишивши і святого вогню боротьби. Ваші лідери чесні владики, догм чужих носії чеснот, гарні митри у них черевики, злотом кутій, юдейський кивот. Ханам вірно ці чесні кадили, цисар їх і їх батюшка Цар. рідний льот покорятися вчили, а хто спини не гнув, був бунтар. Я бунтар і шамани йогови, комісари башка і лича. Проклянуть мої щире розмови, суть спотворець святого клича. Я твій син. Мій нещасний народе, розпинай, я воскресну в тобі, діва сина, звитястся народить у щасливих сльозах у мольбі, розпинай муки, болісні рани, може, збудять замучену кмить? я твого і з'я вийду титане. Українських ветучих століть. Розпинай чужу правду оману, що живе на українській землі, я ніколи хвалити не стану, не для неї поклони мої. Вража правда, спокуслава хитра, мій народ убиває як чад, сават і. Я шує і митра, нам чужі, як чужі, Ленінград. Що зчинилось, мої кривнорідні, ви злочинство моралю звете, і тому живете такі бідне, і кайдани гайби не рвете, і не маєте ви і хотіннях покоряти кривавих котів. Ви смирени, як вівці у синях, після стрижки кастрацій і псів. Ми хахли православні такими, в нас були і діди, і батьки. Так мудруєте ви із піснями, гречку сіяти, мак-буряки. Мери сварки і цар Союдеї, рімлянинам Римля... Римля... замучений біг, в хаті Ваші угрецькі кереї, Поруч батюшка-царь і батік. Малороси, калічені люди, враже люблять а рідно клянуть. І на рідній землі вони всюди чужинці зі страхом живуть. Кров людська, що з немає, І смаки, і інстинкти, і страх Хвалить ката ярмо. Прославляє її честь під ногами реп'ях тих рабів, що котів полюбили, треба разом з котами клеміть. Україну вони оганьбили, призвичавшись в ярмах ходить. Від Карпат і до синього дону став рабом український народ, хто украв його честь і корону самобутніх владарських свобод. Викрав хто із крові непокірність, вирвав з рук правдоносні мечі, рідної мудрості зоряну вірність, яку мали колись русичі. Хто навчив мій народ самозради, рабським страхом скував його кров? Знаю Рими, Москви і Цар їхня пишно-фальшива любов. Мені здається, що в нинішньому стадії легкодумна покірних овець. Навіть в день при небесній лампаді не знайду володарських сердець. Стрикти треба, овець треба пасти, драти шкіру, варити, пекти. А я, Боже, їм хочу покласти до них волі святої мости. Що я бачу, трагедію бачу, людям рідним моїм милоте те, що прийшло з чужини їм ледачу доля рабська манера плете. Їм неволя зробилась солодка, бо до волі втратили смак, а слово вигоди водка ваблять їх і колгосний, колгосний черпак. Ваблять митрі попівські і сливе, хитро, сл... хитро влесливо кажуть дами, наче те дитинятко стедливе і покірні, як сніг під саньми. Ми раби, християни і трохи, комуністи, католики теж, перед панем чужим скаморохи що із себе сміються без меж. Європейці ми люди поштиві, з нас Європа сміється ми теж. Щоб ніхто не сказав бунтівливі, ширять клопоти нових пожеж. За царя православного хата, госта кров ми сльози лили. Щоб було православ'я хата, і щоб ми у покорі жили. Юніати в нас є, і баптісти, я святи, всяка знать. Є у нас комісари марксисти, а рабів гнучка Шенків гать. Наш і Рим і Москва, Візантія, ми є їхні, бо служимо їм. Наша думка крива, як повія, і поста, як без дощику грим. Демократи є в нас монархісти і лакизні пишнотні пані і ере святі анархісти, і загублені рідне сини. Є також у нас свідки Єгови, адвентисти і красні попи, і брахмани без брахм і корови, і амбітні партійні стовпи. В нас політики рідні, тутешні, миротворні і кислі, як вас. Отаманство ласується сердешні, панахідовий і сумний простас. Генерали є в нас, що покірно, генерали для армії чужих. Є священники те, що позірно хвалять папу римських святих. І є вчені у нас, добре вчені, роблять копії з копії боїв. І як ті, що на смерть приречені, умираючи хвалять китів. Християнами всі, християни, мирні, гарні і темні, як ніч, поподівни у нас, як піяни, славить Папу Кунцевища Січ, християнами вірні і в боги, рідне гудем несем до боліт, душі наші відкриті розлогі. Алілуїд позичений мід. У нас грек, фахівець від канонів, є москаль оборони з біча. Ми без їхніх моліць і погонів боїмося спекти калача. Хто дурячок полюбив, полюбив оскулапа, жезл магічний чужого бошка. Той єпископ дістав від сатрапа право душу спасать земляка кто спиной стоит до вичизны, пада папе под ноги щеням, то и у раме святых тому тризны, целование жезл фимиам. У нас храмы, погляньте, София, вдала копия грецких церков. Юрий Грек и еврей Еремия, москали, палки, ленин, слов, хижий дух, що панує над ними. Шле зітха. ми не маємо свого Далейлами, Бога рая свого і гріха, ми росини духовні гібриди, зайших правд і релігій, а ми, о ми, так навчались чужинцю служити, що світ зве нас старими дітьми. Ми, попихачи римські півлюди, візантійських попів, грязь Москви, легко можна нас бачити всюди, без своєї душі й голови. Ми хороші тому, що хороше від хороших жидів прийняли, і ми чесні тому, що негоже, все поганство своє прокляли. Ми погані були, жерливуха, рідних дітей своїх, слимакам, Поклонялись, ми до Абуха промовляли молитви і снам. Сліпо повірили, ні, ми не вміли. Слі вказа, ми гавкали псом і нас греки, як руки, обсіли, і людьми поробили Христом і навчили нас в ярмах ходити з рідних предків сміяти з гнізда. Материнського Божий мій пити і рятунку просити в Христа. Ми не любимо жидів садукеїв, та без жида в нас Бога нема. Ми не любимо гречінов-румеїв, та без них отари нема. Греки всі християни-сократи, і Христос їхній і слова, логос-бос, Бог, є з поганства о мати мудра в них на плечах голова, а ми умні тому, що все умне, на монахи гречіни дали, їх кропила святе многодумне, ми в церковці своїх зберегли, гордимося, як мирні пігмеї, що на грех присвіть просвітів і маскаль, ми халопи, вони Прометеї, в нас церковна лоза, а в них сталь. Ми поклонники грешні чужого. Гой, ягва, двоногий товар. В нашій психі цірався так багато, що героєм у нас яничар. Ми кохаємо всі Україну. Цвіт калини і вербні ставки. Любим пісні в гаях соловіну і полтавські пухки-галушки. Забирайте кажух ми з Підницю, відомо у нас віра така. Крадеш ти із Повітки Ягницю, ми даруємо тобі п'ятака. Хто приходить до нас, щоб дурити, Нас ікони Марксом кличем. Ми того любимо щедро гостити, Медом Салом, смачним калачем. Ми свого вечора відсураємо стато шкіру з брата рідного ловка здерем, Щоб жило православ'я віру, ми без віри в церквах бережем. Москалям ми навчилися хвалити, він як кань біблійський наш брат. Папі римському вмієм кадити, як кадив йому піп Йосафат. Без держави живем як в державі, титул маєм, погони, дівки, наші рідні пухки, видам браві, нам земля, а Москві буряки. Мова наша тепер ж не наша, сприт на нею керує Москаль. Рідний хам, чужавір, пій Наташа, чар московських з Полтавщини краль, Гризла нас одна воша в окопі, голод Горла жалив, як остюк, ми варились в одному укропі, просвичав нас московський матюк. Патріотит у нас патріоти, про старий календар рушничок, славлять мир і партийные турботы, в панахідах у чаді свічок. Патріоти у нас недоліття, їхня радость чужие ордени Україну! будують століття, не вкраїнські вкраїнські сини. І інші мудре рече, не спішите, край згадаю, то сльози з очей, лийте чарку, героя, скажите, чи немає у вас злих людей? Бо я мирний люблю солонину, як і кожний діячок свічкогас, пироги, кавуни і маслину. Златоуста, гопак, парастас. Холодочкам, брати, холодочком, Пиймо чарку за добрі діла. Україна, щоб наша цвіточка Незабудками в серці цвіла. Може хтось нам пошле шматок долі? чуха треба потилити сюди. Православних немає, ми голі, І не знаємо, хто їх впаде. Лейте в чарку, Господь любить тройцю, і я теж хай врагам буде гик. Много літа по нам, слава отцю! Син у мене чекіст – большевик. Якось буде, коби, то все знати, добра чарка хлібілий, як сніг. Слава Ісусу все будуть казати, починаючи їсти перик. В нас роздори, сварня брат на брата, ліні згоди без Боже таке, що здахала б самого Пилата мені стає українство брідке. Лити, лити в чарку, пішли боже гонту. Юніати — це наші враги. Їхній ум потребує, потребує ремонту. Їхній ум потребує, потребує снаги. І мій юніат, юніата, бити будуть, як кіт у мішку. Грай Катюшу, співайте, ребята. чого нема на столі Чесничку. О, як тяжко, що бачу, я пиху покалечених добрих селян, лікувати зручніше безшиху, ніж полотить духовний бур'ян. Нас так греки колись просвіщали, як тепер просвіщає москаль, щоб кохли від хохлів видирали печінки за почесну, за почесною май. Золотавих зірок за монети, наш не наш большевісткий шашлик. Продра... Продались в Україні поети і колгосп сліпий чередник. Яр лиха не дворянина, епаліти зірки ордини. Українська навчилась людина, радо брати із рук сатани. Десять зійдеться їх сразу сварка, суперечливих десять думок. Рим, чи Гребки, об'єднує чарка, біля церкви жидівський шинок. Християнилась русь спритна нині, комунарять її москалі, Слава в неї — це рани на спині, Віра в неї — це шия в ярмі. Ти жорстокий, мені скажуть словами, Гудеш кволу халопську мораль, І святих виганяєш із рами, І розхитуєш їх підістал, Ти смієшся із рабської долі, Що немає владарських котінь? Ні! Не винні, голодні, що кволі! у них м'язи безкровній, як тінь, якою сльози сміюся, глузую, з безпорадостній рідних братів, і мечуся самітною сумою, що вони вихваляють котів, рабську звичку, каліку незрячу, парувати з судьбою братів, тяжко, тяжко гнів, удачу ледачу одягати в божественний слів. Я святых не випрошую из рамы, их не сум, как и ржан в веках. Что мне с того, что рибские пылаты на иудейских гуляли в песках? Что мне с того, что Рим и Иудеи мали злыких хороших боев, партизальных святых маковеев, богоносных упёртых ослів, Что мне с того, что ягвою Юпитер чудо мали строките синів? Їхні чудо, чужий мені вітер, їх сини в нас немають, братів. Що мені з того, що правнук Давида, Добродушний Яшуя Христос? Пишно, в дітей уміт ясновіда, Був смиренний краб малороз? Що мені з того, що смирений Яшуя, Був ягнятком помер на Христі? З мух ситніють його, аллилуйя, Чорної різи корони злоти. Я святих возвеличу, як волю, як вітчизну, безсмертність мою тих святих, що згоріли на полі, забратів у нерівніму бою. Муки і болі, священне терпіння, славлю я українських синів. Їхні душі, святе Воскресіння, їхні душі, смерті віків. Чужоземні святи, спритні магії, промисловці шаманських каділ, не дають Україні наснаги на любові, ні щастя, ні сіл. Чужоземні святи мають звичку, прав чужих і чужих, чужих вівтарів. Кличуть нас до своєї каплички, щоб ми славили їхніх богів. Зла є святість, і є святість добра. Рідне святість лікує серця а чужа небезпечна, як, як, як кобра, наче муки без краю кінця. греко римський обряд, твір поганства, там шампанське, кадила і чад, чреволюбне розбещене панство, і між ними Єгова і Гад. Є у Библії дивні обряди стародавніх семінських племен, і Мій люд вірить їм Суса Раді. Мість, втративши рідних знамен. Бідна каска його тримає над Ефратом Гадюку в раю. Ніжну кралю дрючком виганяє, за сльо все не люблю. Ти не любиш Його, людини, за це лунки караєш її. в рай запросив, о, доктрини, невеселі веселі, твої. Сина, сина свого, як ви чую дав розпятий котам на хресті. Мріям його матір молодою, без синочка лишив. О, святі! Без синочка лишив матір-маму. Боже, як би деж... милость твоя. Християнин, яку амальгаму непривітно почула земля. Боготець, преподобний Йогова, захотів мати сина, дочка. Ось у сина родила розмова. Неприємна для мене така дочки татові плід дарували, лот від доняк мав доняк синів, їхні дива священними стали для усіх боголюбних попів. Я і небо в Скизькій могилі, думи гості мої біль віків, гості горді, буремні і милі, ніби крила кавказських орлів. Йду в минуле століть, ніби бачу я священне купальські огни, і єднаюся з ними і плачу. Рідна, рідна на серці мені. У тріпинських часах накупала, русокосіх дівчата в гаях, вінці ніж-ніжно плелі і бояла, рідна радіся в рідних серцях. Їхня леля, як світ ніжна леля, прародітелька мати свята, їх узвар, мед, насіння, оселя, духа предків, небесні врата. Їхній ор, мудрий ор, рідний тато, оріянських учитель племен. Їхня слава, обряди, їх злато і краса самобутніх знамен. Їхні све, світ, рідний світ і пашниця, писанки, дар коляда. Українська краса, білолиця, совість чиста, джерельна вода. Я і небо на скітській могилі, Раді душі оживає горить. Ви зі мною, тряпівці, не в сілі, Мені пам'ять про вас спопалить. Ви і я — одна кість, одна сила, Радість чесне натхнення святе. З ваших крил поросли мої крила, З ваших дум моя дума росте. Злотоверхній під, зло, під злотом отрута, Чарів зальших і євенний і народ мій сердега закутий, паданиць, як із гілки горіх. Вчиться в церкві, що там десь за морем, пахне мудрістю й богом земля, а на рідній Русі вбитий горем. Божий раб на підпитку гуля. Піп, роме, як душа лиха хора, хрест подні піднявши ревниво карта. Розвратилася молодь, молодь відчора, хтось в гаю на Супільці співа? Православні, хто гра на Супільці, під ним пекло горить, земля-міст, хіба можна сміхатися, дівці, в день Хрестителя смуток і піст? Православні, коли сповіди, та Христитель ходіл Йоан. танці грішні були Соломеї, і як тепер ось Купальський аркан. На тарелі глава Іоанна, крапа кров на смирених мирян, а вам танці овіра погана на Русі в українських селян. Зад зад хлопна мій Божа картина, не домокні ні, ні неї, ні хотінь, сліпа вір і живи, як скотина, і речі Саваоті. амінь. Молод слухала сумно глаголе бородатого грека попа. Молодь знала, що піп і монголи, і жандарби одна сатана. Молодь йшла із церков у дібровах, де життя, ще пташок, розквітала в сердечних розмовах, в хороводах, краса. Гагілок. Молоді вірна несе Богомдані і зачатки життя і весни. Спо... Сповідання вечірній і рані, мисть крилатої молитви снаги, молодь любить природи і чари, вільних дум і крилатих сердець, що там римські пілати і чвари, Авраамових кіс і овець? Що там міти старої юдеї і смерть Бога на римському хресті? Русь, святе має небо, Антеї, вір чужих не бажають собі. Що там Ірод, п'янка, Соломія? і криваві книжкові казки, діти оря нечтять ці заті, люблять степ і джерельні річки. Рідні звичаї пісні, спів... співомовки, сонце в душах, весна у крові. Квітнуть маком дівочі головки, а серця, не серця, соловії, люблять в тому солодкої муки що продовжують предків життя, материнські спрацьовані руки, побратимські святи каяття. Люблять вічні вогні оріани, рідносерді мудрі слова, дуб, березу і білі каштани, все, все, що в душу життя налива. Люблять чин володарський кончину у дохм'яних степах ротая, і даж божу внучку дівчину, що для предків рожан немовля. Я і небо на скизькій могилі, кине оком отарі робив, зайде спритне пасе, на буділлі професійно треную, як псів. Хто не кориться, кара безхлібна, хто гне спіну, шматок ковбаси, хто конає, худоба нездібна, і йти у світ, де є кращі часи. Благодать, благоденство, воля, бути хамом, щеням, позоном, Душехватом є кожному роля, Хто стає із людини ослом. Обіблевіний культ душехвата, Християнський антихріст Христом, Словом душу вкалічит гіршката, Б'є по серці святим батагом. І люд б'є поклони, Щоб рогати пропав сатана, Хвалять царські порядки закони, Рай знаход у чарці вина. Звір боронить свій хвіст, раб людина, сонце любить, розковане я. Часом крикне, болить моя спина, не приковуйте рук, руки до пня. Часом раб раб зненавидить покору і, і хлюпне із душі світлих гнів. Тоді піп підійма амафору, зливо лє присміряючих слів, вичтіть панство старе і модерне, і терпіть, як Ісус на Христі, бунт покиньте, поганство химерне, і живіть, як афонські святі, полюбіть щирим серцем покору, Богом даних царят-байстрюків, їхній біч і жандармську контору, чудо грецьких святих і попів. Возлюбіть, бо любов це велика, християнська свята благодать. Бійте з пекла тремтік, як осика, царська влада Ісусова радь. Хто не любить царів, і синоди, архіреєв, попів прокляття, ми і на шию колоди, і гнів Бога сибірське гниття. Ви любите з щирим серцем Ісуса і Йоанна, Матея, Луку, Саваота, горбки і мауса, звички мирні і долю гірку. Мій хороший народ вирішив щиро, гіпнотичним єврейським казкам, бив поклони, приймав Боже миро, тихо зайшим корився панам, чому так інші сили зростали, поклоняючи Ісусу ми, навіть ім'я своє загубили. І затратили глузд між людьми, інші вірять Ісусу, Словом, ділом вірять у сілу меча. Ми душею повірили домам, болем серцю, серця кісми, кістками плеча. Ми зреклися себе, ми вітали хлібом, сіллю усіх християн. Вони дарець, святи забирали, дерлі шкіру з гостиних селян. Я пани християн є бидла, християнські дворазні шляхи, і дві вірі христа, от ось говорить, говорити мені про грехи. Хто не вірує, вірить в Ісуса, гроші має, робів і ключі. Від і раю Вінгуса спалить мужне з Христом у руці. Люди, рідні мої, темні гої, я згубили, даж Боже шляхи, Хваті, хвалять смирність покори тупої, книг шукають про рай і грехи. Загубили себе, дурили, рідних діток своїх і свій ум, обескрилили, вбили, ганьбили рідну віру онукам наглум. Візантійські цілують ікони, братня ненавість їхніх закон, запозичені славлять канони там є Бог, де юдейський Сіон. Правду кажуть враги наші лячні, українці загублений люд. Віри люблять чужі, дуже вдячні, коли їх при присмирять чужий суд. Люблять бідність, що, що їх чужа віра і спасає, і сварить така. Традиційно у них доля сира, рабська мудрость і воля гірка. Традиційні раби — люди добрі, Боже палець у них царський біч. Проти себе вони є хоробри, гасло в них — як біда, могорич. Кміть у них, ми раби терпеливі, б'єм із гори себе і жінок, любим суса, життя справедливе, православ'я, танці, шинок. Зрозумій, мені несчастний народу що синочки твої не твої их мысль, как безбаченка, бродит там, где правда чужой краї. Найбеднейшими на свете те люди, що звуть рідную свят... рідну святість чужу, и що кажуть, бьючи себе в оруді, Богу бачите, вірно служу. Русь, сыны твоі, вченые и не вченые, просят мудрості взашних панів, и, як души калічені темні, Вчат народ свій любить, любити котів, Вчать обряди себе знаважати І традицію діда-раба, Поспішають онукові дати, віддати, Щоб тьму мала і синівська доба, море рабських традицій топитись, Є давнукам, внукам дім, Рідних сил, А капличка сваритись, Щоб було де традиції всім прадід в ярмах ходів і дід-внуку, мовить гордо традицію чті, вчись молитись в ярмі, і цю науку вихваляй, як кропила й пости. Люди рідні мої, ви привикли, звички ці вам дарили діди, прославляти чуже духам вниклі, йти боятись на рідні сліди, не лякатись брати мого ходу, ваша правда для вас не страшна. Тяжко, тяжко мені з народу, традиційних ОС робить льва. Злочин стався, і винних немає. Хлопських гнів. Змен сміються пани. Раба любить б'є, проклинає. Врекає люди, шукає вини. Люд свій славити ревна картає. З рабами титанами світ. Оновляй, натхненням, не зная, що життя не садок, динаміт, ірка чути калючу насмішку злих апостолів крапає під і з чола розмочили лед тяжко сушено сотнями літ. Полечу над життя и вертаюсь, и повторені вторив слова, Жду, пробойця, раб, сподіваюсь і надія добром ожива. Знову слухайте, слухайте, зичу, рідні браті мої, ваше вам, мала крові, я серце позичу, дам вогню і дам крила словам. Ви віками молились грачину, толку било на рідних шляхах. пробудиться, пізнайте причину, горя вашого в ваших ділах. Рабські звички діди дали внукам щоб охлопали спуталі гнів, вбили ум, душі кинули мукам, возлюбивши своїх ворогів. Льва привчили живиться травою, і далі йому хід барана. Присмирили молитвою злою, щоб дримав він у рабстві багна. Рабство родиться з рабської звички, що обрядом стає духом дня, культом бога чужого каплички. Де і бізнес попи і сварня, звички рабські тримають у рабстві і невчених і не вчених рабів, звички волі тримають у царстві і невчених і не вчених синів. Раб не вміє відважно хотіти, і не вміє за честь умирать, він привиклий со страхом тремтіти, і со страхом на світ, на світ нарікать. Люд гнучки, як весною лозина. Бив поклони і поле орав, звички таток приймала дитина, рабством раб сам себе обділяв. Я не думки я не чарські, я не душа і любов. Вони вівці обстрижені царські, у їх жилах тече рабська кров. Рідні брати мої, ви пропащі, душу ваші сколечений ум, родить мисли, кастра та ледачі. Нарекані на долю і сум. Пропадить, визаражені духом, рабських звичок і рабських манер. Ваші душі не можна і вухом пробудити доволі тепер. Хід у вас, хід рабині, поклони до священних пришельців обряд. Чуд ждете від юдейки кімадони у церковному димі лямпад? Хід рабині, тяжкі зір згрубілий, як отрути страшної вона поговорив боїться світ білий. Їй тоді як роботи нема, Сина вчить бить поклони до пана, і, пролази, і, і самому пролазить в пани, не дивитись, що в брата біля рана за священна любов квітчини. Рід, вона прокликає досадна, вчить, дочко, мавпувати чуже а дружитися мудро і поплатно, щоб і тещі була протеже. Прудце бридко поглянути оком, землячки мої в шубу панів, фальшу люблять своєю вченим боком, непокірно побходять синів. Вчат народ, що Москва незродлива, римський папа – тішитель сердець, православ'я віра правдива, як правдивий юдейський агнець. У Вони приучили жити чрево, брати щастя з долонь чужинця, христиальні бути і дереву, вигід світських дарити, дарити серця. Підлі кажуть, що люблять Тараса, а бояться слідів його мук. Чрева тішить своє, своє повна каса, прилипає, як мед до їх рук. Кров зрадливо без я, сукровату, треба вилити з жил і туди. Сонцем волі святої багато, кров хлюпнути добра і ноги. Раб, що в рабстві бунтується хоче, трон неволі судити карать, в ланцюгах богатирів він не збоче, він історія, подліги рать. Раб, що в расті живе і не знає, що він раб традиційні слуга. Є повдача рабом обминає, дім його воєвнича снага. Раб, що в рабстві живе і радіє, щастям рабським і хвалить котів, і від ляпасів їхніх смірніє, не народить достойних синів. Приведіть синів я наснажу їхню кров переможним вогнем, щоб дьявола стерли на сажу. Поздоровали світ з новим днем, приведіть до в іфігіді, я вогонь заберу і їм дам, щоб богиням стали, і грити в милу душу даж Божим синам, приведіть до нього їх убрати, треба в злото, і пишний наряд, і манери вибагніви дати, щоб їх вабам пишавським врат. мати добра. Не та, що годує, солодкам смачним пиріжком, і донці з соночку готує, мисль вік жити смиреним панком. Мати добра, не та, що до школи прав чужих, шле соночка і дочку, щоб зрікали себе, мали поле, чуже науку чужу. Дітям школа чужа дає волю, рідну правду ганьбити діла. Радних предків принизити долю. Матір добро, що душу дала. Маті добра не та, що бажає. Доні з'ятні з чужих островів. Воя рідного в двір не пускає, бо він ранений в шалі боїв. Добра мати щедротно навчає. Сина дочка страждасть за любов. До вічини святої і знає. воля треба дарити, дарить юну кров. Добра мати не ніжить гартує, сина вчить не скорять, рабська мати дух дітям каструє, щоб їх тілові ситності дать. Знову, знову одна та все вертаєсь тоді, де я плач, де йдейський пасовер чи паска на козацькій столі спотикач. Примирися, твій люд християни, вірять Син, своїдеї, їх Бог, і натхнено співають пиани, про гібрейський сион перемог. Вірять в чуде чуже, рідне худне, чах чахна рабом, родять мислі оклялі, як блудне, улеки п'яниці й чолом. Примирися, твій люд християнин, ти думки повторяєш слова. Родиш серцем болюче, як рани. О, пропаща твоя голова. Примиритись не можу я, віра. Рідна віра, це сонце моє. Чую, кажуть мені, ти не віра. У тобі дух поганства живе. Дух поганства, щасливих холопи, клира мозки, треновані ви. Білий негрі Христа, грязь Європи, Гу гнучка шийні лаки Москви, дух поганства твоя, рідна мати, чтить житепис юдейських царів, відочили її шанувати чрева в пліт свій даж божих синів. Смирно вірить, що Бог Ізраїля свій створив і дівіцю з ребра, і синайську небесну оселю, повну ангелів ласок добра амалікам людейського, людейського чату, б'є доземно сердечній поклін, раді Ісуса неситому кату, книж пече, а сама їсть паслін. Ксен за рімської віри святої, православно гречінські попи, не діждас, мій народ дорогої, від вас правди почути стовпи. Дух поганства, зірки Віфлеєму, Прапор лін на зорі Кремля вам раби солодкаву поему від правдивих створили не я. Чом нару... наруга така, як закути рідні мислі в потужні діла, де дістати рецепт зілля руту, щоб людина людина в людині жила, де ті фарби, що зміст декорують, строгість мислі і стрункість рядка. Рай на небі казково будують, дати варте за їх п'ятака. Віря слово моє темні скали, забобонних марнот розбива, Щоб єрейські тортури пропали, воля сонцем в душі ожила, Є на світі молитв прибагато, і пророків, і зла, і чудес. Думи, думи мої, духа злато! не ти перший Ісуса воскрес! Воскресав Діоніс і Мітра, озеріс добродушний Несет. і Бог Кришна, і огні нехитра, вісь моя проста, як стелет, Воскресав, Боги Сини Божі, чесні люди, пророки, брати, крізь епохи минули Негоже. тяжко мені до, до вас сонце нести я прийняв би Христо, Христові всі муки, голод буде терпіння святих, щоб побачити Твої вільні руки, мій народи без ласок чужих. З мук кров'ю крові вогнями, мах світе незабудкий Євшан, внуки простого богами, проростають в сузір'ї пошан. Мук не бійтесь замучений раєм, клеєвікайства й загірних комун під киотом, під рідним сараєм, біля них пролетарських трибун. Вірте мукам розкутого сина, що народжене з вашого я. Він на ваших очах, як сльозина. Він орел ваш і ваше дитя. Будда добре, але не всі люди. Вірять будді, будді, Христові також. Світ тому і прекрасний, що всюди неоднаква квітне сад рож. Ні Ешуя, ніяква не ні буде, Ні поклонники Маркса ніхто Україну мою не розбудить, Ні за десять століт, ні за сто. Хто розбудить її лише сила Радних жертв український вулкан, Не зламає її тоді крила, Ні святий чуженець, Ні тиран. Кожне плем'я колись і понині Має долю свою і мости, не підходять моїй Україні, ні криваві зірки, не хрести. греко римські манери і зради скрізь в Європі лишили сліди. Україна моя, Бога ради, будь собою, собою завжди. Не мавпуй, просака, мудрість жіда, і латинів, і чуть москаля. Бо придбаєш духовність гібрида мисль не буде твоя, твоє, твоя. Україна моя, всі секрети, я відкрию тобі, ти свята. Ум тренуй, не занедбуй багнети, щоб твоя була воля твоя. Ум тренуй, не занедбуй багнети, Скорпіона душі, рідний чвар, рвій чужі, душоловні танета. рідну віру плекай, Божий дар, Клекоти, Україна, вулканом, розхитай з льост нових земель, йди на з чужим богом тираном, що п'є кров твоїх рідних осель. У Україні, Європі, Цельвіца, що і серцем дитини дріма. Сотні праведнорідних сестри, слави праведнорідних сестриця, і рівних у світі нема. Їй судилося Богом судьбою, світ світкалічний боєм ідей, освіжити, умити сльозою за невинна закутих людей. Магаврата, сини Оріани, дух мені ваших предків сказав, що в правах є духовні кайдани, і до рідної віри Русь звав. На Русі, на святій волю рідну, рідна віра в собі берегла и наснагу владарскую свобидну щедро в душе синицки лила. Щоб були мы с тобою саб... мы с собою, сабою. щоб чужою була чужина, рідна вера обмита сльозою, дум моих мені Богом дана. До народу пришов я в гости, по гостюю и... и знов ведейду. Чужу душу чули, и мысли, и кости. На жертовник вітчизни кладу, хто збагне мої мислі не буде себелюбним щасливим рабом, що кайдане божнє блудить, і душею своєю, і умом. Я моє, не моє, предків даре, володарські волі і, ду, волі і дум, українські сварливі отари, я прийшов, щоб бути ваш ум. Не ганіть, прийшов я святині, предків рідних Святої Росії. Привітайте мене, брати нині, я і ваш, я, а ви — сльози мої. Я прийшов, бо така воля неба, воля правди землі і століть. Мені, мені ні слава, ні злата не треба, мені чужа, нерозсудлива хить. Крила дум моїх сильній, широкий, і натхненні священним вогнем. Хитромудрі тирани жорстокі. Ви із ніччю йдете, я з днем. Ви каличили у мого люду, десять чорних пропащих століть. Ви мазе посудили без Басуба, чорноризні шамани мовчать. Свідком будуть сиріцькі когорти, ріки сліз і погніли хрести, і гаками роздірти аорти. Пишні догмам Догме, злочинства кати, три дні хресте тебе розпинали, мій народ розпинає щодня, душу мучить і розум скували, розмокає від крови земля, тіло Христе твоє розпинали, кат латинський души не чіпав, нині душу мою закували, щоб я рідної віри не мав. Я прийшов, мене ждали віками, ті святий, кому честь дорога. Кат не вб'ємоє мене словом мечами, у мені живе воля й снага. Кат не вб'ємо мого духу ні золотом, ні спокусою краль, ні вогнем, ні наклепом халовським болотом, ні пітьмою в'язниці, ні днем. Воплотилась в мені світла сила степових українських небес. Мати Русь мене розумовчила, щоб я мудрістю волі воскрес. Зараз тустри Ісус і Крішна, Був я гостем у вас, тепер ви. Завітайте до мене, щоб її грішна, совість людська не пила з Росії. Харі Крішна співають брахмани, Ти наш Бог, наше Сонце і Світ. Відті Буда лунають п'яни, Кожен хвалить свій зоряний мідь. Ості добрі, мої сини Боже, ви не можете людмі спасти, то мене не судіть, і пригоже. Україну, Україні дарую мости. Я дарую мости, з мислі з грому, з мого серця, з душі і краси. І речу, повертайтесь додому, блудні діти Святої Русі. Я святу Україну хрестити, не дозволю ромайським попам, без їхні діл. Вона буде світити і мені, і прийдешним вікам. Я святу Україну навчати Марсу Ленинським мітом не дам. І судилась самій прокладати міст до слави, і, дасть, і дать мудрість синам. Жде ми, людь, не марксистів Отаро, Мардухея з родом Халди, що родив Авраама і Сару, і не дав їм землі і води. Ждемі люд, не попів комісарів, котрі славят Московію Рим, грецькі мощі святих яничарів, і Сіон, і кропіла, і дим. Ждемі люд, вчителів, вчителів мудрочолих і з дажбожим гербом на грудях. Проповідників в честих некволих з побратимським вогнем у серцях, прийде рідний духовний учитель, буде вчитель. Про рідне діла українського духу, духу носитель, не продасть чуженцеві чола, Мій народ із мудрого чрева, Своє рідне творіння плекає, Українського гордого лева до смиренних молитв не привчає. Після довгих страждань серце мисли, що розквитнула днем мого я. осудив рабські душі розкислі і хитки, як торішня стерня. Я люблю мій народ, як дитину, любить матір, що песи і б'є. За любов я страждаю і гину, люди мій, моє серце твоє, я смію з твоєго горького горя, а тих, тихо плаче, гірка, сльози, як сіль. Людь твоя сирота, Дивно лихо впало в серце і множиться біль. Біль, не біль, я родився будити, Сонну Русь традиційних рабів, Рідним духом братів поріднити, Рідним духом святити синів. Мій народ, оставай, пробудися, Правдоносна твоя вільна радь, Духом чину у збагатися, Хоче Бог рідну віру вітати. Бог — це воля і мудрість народу, Бог — це правда Святої Русі, Бог — це дух українського роду, світ любові, обличчя краси. Богом посланий я, рідне плем'я, не почуєш мене, чорний сум, буде в хаті твоєї люте время кине плід твій народом на глум. Раджу я рідну віру прийняти в кожній краплі крові в чуттях і мудрість святу звеличати, наяву жити з нею і в синах, жити з нею у примках дитини, в ніжних ласках дівчини в тюрмі, в материнських солоних слезінах, на фронтах на колючій стерні, жити з нею на смертній пастелі, в болях серця самітній жорбі, у святині праматери Лелі, в такті серця в тяжкій боротьбі, жити з нею у горах Сибіру, на сухих австралійських пісках, в Парагваї, на схилах Паміру, і в канадських багатих містах. Зміст життя, і ходіння, і пляни українські придбають вагу. Русь свята силить душу рани, серцю дасть переможну снагу. І Русію Україну спізнає корінь пекла, і раю, і зла. І народом землі прочитає, Книгу мудрості, правди добра, і прославився людьми і умиті, і вразійських релігій добра, і народи любов'ю зігріти, раз величить славути Дніпра, і народиться в нас добрі діти, вільна кров, де їх жил, попливе, буде мати відчизна радіти, що під сонцем свобода живе, буде мати відчизна свята, зерно сіяти, ратих звитяк. Європейська роз'єднана зграя, Сіні злоти цінітиме стег. І народи земної планети, Будуть славити ім'я її. У піснях вічно юний поет, Слово скажуть про думи мої. Про орлів моїх дум, що ніколи не давала спокою мені, І були замість хліба і солі, У години веселий сумні правда рідна у рідному серці, рідну віру плекає завжди, помірає і квітне у герці, що потомкам дать волі сади. Рідна віра кладе рідні карби, на костисті рамена віків, родить вічні божественні скарби, родить воїв святих мудреців. Хто я є і вчив науки? Люд питає, де правду черпав? Я очив себе сам, Сміх і муки українських душею пізнав. Сонце, небо, прекрасна планета, Де вітчизна моя, моя кров. Мені дарили натуру поета, Для душі скарбне тлінний любов. Вчені хитрі, глибіни, Глубокі, як море. Я розброюв натура така, Хто з страстів собі переборе, Хто долі гірка, не гірка хто я є, який вчив науки, хто гострив мої мислі йде. Я від вас рятував, вченик руки, ум серце моє молоде. Я син матері, син Оріянки, і радичі серце і спів. Я ні, і ні до споден ночі ранки, я такий, як і сотні синів. Не родився я в хоромах і златі, і не їв я боярських книщів сповівала мене мати у хати під свіскуль і пугання сичів. Сповіла мене мати, як знала, я був Богом для неї життям. Серцем серце моє зігрівала, і чуття моє гріла чуттям. І, і я виріс на скитських могилах, у степах, де волошки жита. Потекла в моїх юних жилах кров даж Божих онуків свята. Потекла в моїх юних жилах святослава кров розсечив, як поранена чайка на хвилях, я цілющих шукав берегів. І в крові народилась обнова, сила, сила внуків дашбожих їх рай. О, ні Маркс, ні Ісус, ні Гова, рідну віру мою не вміртвлять. Не вміртвлять, як крізь громи і бурі, сонце віру святою несу ненавіють мене араби хмурі і картають синівську сльозу, і глузують і кажуть незрячі, що я кличу Дашбога з Непра, зле поганство хвалю, оледачі, ви забули себе, ви неволя стара, я вироджую волю Дашбожу, Вільний я України, Русі, гідно сили її і пригоджу оріянську чесної краси, ті, що правди бояться моєї, і зі страхом ховаються там, де владичать чужі Промітеї, умі жертв приносять котам. Умі чітко працює, не в змозі, сила волі чужого ума, дух скалічити мій, щоб в дорозі в день мене покорила пітьма. Ум родився місь чистого злата українського світу ума, земля вічна, не богата, не один я, а ти є одна. Не один я, що кров твою маю, і волошковий колір очей, і не пі животворний черпаю із твоїх вічноюних грудей. Я твій син, я твій гнів, вічна слава, я з твого народився зерна, вільним духом моя величава, будь во віки і віки одна. Я земель, є земель на планеті багато, сонць у космосі много горить, де життя моїх предків почате, там і скарб мого щастя лежить. Мій народ поклав болі вожучі, серце чуло тривожне моє, Ось що ми, мої мислі, рішучі, ось що ми, ось чому ніч безсоння дає. Ніч не смерть, не сховав чорне. Шати, я родився і сонцем весни, щоб невольникам волю давати. Я ваш брат, українські сини. Не калічте мене чужі магії. Я алмаз, ви лепіті рабів з душ маленьких, що просять нас ноги. В не мов у богів. Не кипкуйте із мене, не, не кпіте, що я син не такий, як уси. Вимить серце моє, окропіте, крові волю святою Русі. Я натхненік дашь Бога, я сила, що ворожує та стара. Сонце кормить мої буйні крила, що славив легенди Дніпра. Я натхненік дашь Бога, я з грому. Слави предків Русі творю хід. Вірую рідну Богу, Богу чужому, щоб не кланявся мій добрий нарід. Говорив я з Христом, з Мойсеєм. мудрий буде, був свідким мені. Не тужу, не тужу за чужим Прометеєм, сиротою дучі на стерні. Ти, Ісусе родив свою юдеї, мати в тебе юдейка була. Став ти Богом вітчизни моєї, це не честь, а розпука моя ти став Богом, а я сиротою, ти воскрес, а мій люд на хресті. Ти не можеш рівняться зі мною, ти юдеець, а я син Росії. Світло падав юдеї, то й воля, в світлі тому юдеецька, я жити хочу, щоб квітнула доля, рідна мудра, як рідні поля. Ні, юдеець, ніколи я знаю, так як я, мій народ не любив і тому я його не прохаю, щоб він душу мою просвітив. Я і світлом народився з душею, мій народ, я твій, розпинай, я терплю чужаку Прометею, ні душі, ні ума не давай, не давай, мій народ, так хоче, Бог життя і натхнення моє, серце думає новітнє. Пророче, родить волю і радощі п'є, серце, серце моє неспокійне, в морі дум, як на хвилях листок, чарень віри повите і мрійне, як народом забутий пророк. І немає ні ночі, ні, ні днині, щоб у серці любов не жила, мій народ до тебе прилине, Дум святих мені мати дала, серце мати дала мені добре усміх внука Божого я, полюбив русичиство хоробре, як блакить непокірне орля. Погляд маю сарматського сина, що жартовник вітчизни квіча, кров'ю серця свого Україна, мій кінець і початок життя. Русь будись, у сні хірі... хіріють м'язи, меркне ум і маліє порив. Світ чекає твоєї екстази, я в тобі вільним духом ожив. Русь будись, не лякайся мого ходу, я твій син, твоя крапля крові. вольна іскра, невольного роду, вільні мислі твоєї голови. мій народ, одна спалена рана, блідна пекла, мі чорти, і віками несе осана, він закутий ні волі хрости. Не пробудешся, згинеш, і гади на могилах твоїх засичать, і плеч рева твого кат окрадує, ім'я Русь буде Русь проклинать. Підеш сторбою у світ греку жиду, ноги мити за хліба шматок. Віддаси своїх дочек гібриду, не тобі, щоб родився синок. Рідна мова твоя буде вбита в рідній хаті твоїми дітьми, до стовпа злих насмішок прибита, як ефір пропаде між людьми. Не пробудешся, згинеш і в чаді, сварок диких, згоєш своє я. І в престольному святім Кіїв раді рідна мати не буде твоя, рідна синка на камінь у груді з яких він смоктав молоко, щоб хвалили його чужі люди, щоб дємати під стиль рококо. Доня зайде народить синіжку, розділившись з ним ложе й весну, щоб смачну на обід мати кашу, мати сукню як степ запашну. Неморальна назветься моралью, Некрасива зразком красоти. Поцелуйся радість з печалю, Честь палитиме честі мости. Мати сини віддасть катам в руки, За п'ятак про мене честь дочки, Уму тративши згине з розпуки, З нею сукню здеруть жебраки. Розбудись, відберіг монгола, Славу рідну окрадена ти від релігії чужих стала квола, і сумна, як підгнили хрести. Не пробудешся, згинеш, голодні, діти трупом згніють на стерні. Мати злякана смертю примодні, заспіває, в ческа там заспівають пісні. Згинеш, згинеш, і сліду не стане. Мій народи, моя ти любов, непомітна, як цукор розтане. У крові ворогів твоя кров, мати, втрати ум, буде жертви, труп дитини, просити Христа, християнкою доброю вмерти, там спочити дарайські врата. Зайшли, ідоли будуть стояти, зірку хрест закріпівши в руці, будеш ти їм поклони складати, мавши долю сліпої вівці. Чорне небо зерне в твої очі. Кровь клюпне на пшеничный амбар. Расстреляя твои дни и ночи. Катом хваленый, сын Яночар. Скажет свет твоей муки, агитка. Дар дедовских, дар дедовских зараз и хвороб. Честь твою осмее малолитка. А паломник святый людофоб. Ты сама себе тюрьму измуроешь і прославиш чужий амулет. Ти сама свого, свого «я» поглузуєш, зайду твій, оправдає поет. Прекою твого сина Додота, що він влучно стріляв у вікно, де рідня його спить, як голота, що чуже полюбила богно. Образ твій, а потвориться в чаді. І пігмейський придбаєш терист, Животітимеш в рідному граді, Як до арфи прикутий арфіст. Утопила дождж Бога, братата, цілувати будеш цілувати п'яту, І поклін від оси супостату За духовний дурман благоту. Заради створять новий зміст моралі, Для їх, вігідно зручні йти, сторостерзане раз... Сто їхні скрижалі, чтимеш впавши у чат глупоти. Не пробудишся, згинеш з бальзаму, благородних твоїх почувань, по нахіду складеш амальгаму, щоб ти цілі немалий бажань. Русь, будись, налякайся мого ходу, я твій син. Твоя капля крові, вольна іскра невольного роду, вольні мисли твоєї глави. 10 тисяч 965-й, 10 тисяч 969-й роки даж